de la Universal. Roma t'espera. Apunta't amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 934092770. 93 Verdures i hortalisses ecològiques de certificació Això és Bionofra Un projecte empordanès Un producte fresc, de temporada i de qualitat Amb totes les seves propietats Servim a particulars botigues i menjadors escolars Descobriu la nostra botiga de Girona Al carrer La Rutlla XV Obert de dilluns a dissabte 972-5251-16 Més informació a Bionofra.com Bionofra Producte ecològic de confiança Producte de qualitat Ràdio Estel Bienvenidos a Catalunya sin barreras Catalunya sense barreras Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu amb la direcció d'Anna Hernández Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem avui el mes de març. Compartim amb tots vosaltres aquesta estona de ràdio diferent i plural. Com és habitual, fins a les 9 del vespre us farem companyia amb temes relacionats amb la realitat que vivim dia rere dia les persones com jo, persones amb discapacitat o malaltia mental. I el primer que farem serà donar un cop d'ull a la història. El nostre objectiu és recuperar figures a les quals els hi devem part del progrés dels nostres dies. Tots els nostres personatges han sabut lliure, viure-hi molt bé amb la seva discapacitat de manera exemplar. Però es mantenen a la nostra memòria justament pel contrari, per les seves capacitats. El matemàtic Ferran Sunyer és la nostra figura de portada. Ens la presenta la Carmina Coromines. Bona tarda. El matemàtic Ferran Sunyer patia una severa atrofia congènita del sistema nerviós que li va fer impossible tot intent d'assistència a l'escola. D'educació autodidacta, la seva contribució a les ciències exactes va ser molt important i els seus treballs van rebre el reconeixement de les institucions catalanes-espanyoles i de la Comunitat Matemàtica Internacional. Des del seu càrrec de vicepresident de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, va contribuir a la fixació de la terminologia matemàtica al català. Va ser membre de nombroses societats matemàtiques, destacant l'Amèrica Mathematical Society. Mantigui contacte regular amb l'escola analítica francesa, especialment amb Màdelbrot i els seus deixemples. Ferran Sunyer és un exemple de superació i lluita davant l'adversitat, d'intel·ligència posada al servei de la ciència i de la comunitat científica internacional, però també dels valors d'un entorn familiar que no va escatimar esforços perquè ell pogués exercir la investigació. Com que mai va poder escriure, tots els articles de matemàtiques amb llenguatge molt específic i fórmules complicades van ser dictats a la seva mare o a les seves cosines que es van encarregar de traslladar-los al paper. Sí, sens dubte, la família i les persones de l'entorn poden ser veritables potenciadors de les capacitats de qualsevol que convisqui amb un hàndicap. Per tots aquells que habilitin les persones és que fem avui el programa amb aquests continguts. Primer de mes, divendres 1 de març, avui ens visiten a Catalunya sense barreres eh, l'Eima Alemany, responsable d'accessibilitat a la Fundació Desenvolupament Comunitari. Ve a presentar-nos el projecte d'accessibilitat TIC per a persones amb diversitat funcional a 5 biblioteques de Barcelona. La lectura i la cultura l'abasta de tothom. ja que sí, en un país sense barreres hauria de ser així. De barreres, no entenc eh, gens ni mica Xavier Dua Castilla. Forma part de la companyia de dansa integrada Lianga Troca. Més de 20 persones fan art perquè sí, tot i la seva discapacitat. Eh, o diversitat funcional, eh? Perquè ja, mm, ja entra aquí la polèmica. En Xavier té el que respondrà si li preguntem per què fas dansa. Ens diria, i vosaltres? Per què esculteu la ràdio? Perquè sí, i punt. En Xavier fa servir cadira de rodes i té un, una expressió per parlar per, de persones com jo. Les bípedes, diu. Són bípedus Mai m'havien dit bípeda. Mira, és el primer dia. <totipedic> Això sí, sóc una bípeda cega, eh? I aquesta bípeda cega intentarà posar una mica d'ordre a la taula rodona de persones grans. A 20 dies de la primavera ens plantegem com viuen els canvis d'estació als nostres tertulians? Com s'hi troben quan és primavera, estiu, tardor, hivern i tenim 65, 70, 75 anys, 80 anys? Com el... s'hi respon al cos? Les malalties de temporada? A veure què diuen Pedro Curado, Aurí García, Manel Parterissa, Concepció Moix, Maria Godoy i Esteve Pujades. La veu de l'experiència, potser la veu de les queixes quan canvia el temps? Sí. Iniciem el programa, al costat de Toni Huguet i de Montse López. Fem una petita, res, una pausa musical molt breu i escoltem el missatge del Cerni. Catalunya sense barreres Tots els divendres a Ràdio Estel i Ràdio Principal Anna Hernández I ara eh, és a Nassastre delegada de la Convenció de l'ONU al CERMI, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat qui ens fa reflexionar sobre la manca d'accés als productes i serveis per part de les persones amb discapacitat física i ho fa amb un cas real la falta de acceso a los productos y servicios para las personas con discapacidad es una forma de discriminar todavía muy habitual. De este tipo de denuncias, lamentablemente, nos llegan al CERMI un importante número y casi siempre evidencian la incomprensión y exclusión que sufren las personas con discapacidad. Además, este tipo de problemas suelen afectar no solo a las personas con discapacidad, sino también a sus familias y amigos. Esto es lo que recientemente le ocurrió a una persona que recibió como regalo entradas para ver el concierto de David Bisbal en el Palacio de Deportes de Madrid. ...esta persona no pudo disfrutar de su entrada... ...porque el recinto no era totalmente accesible... ...y por lo tanto se le obligó a ir a un espacio reservado... ...sólo para personas con discapacidad... ...unos recintos de peor calidad... ...los espacios públicos rara vez suelen contar... ...con las condiciones adecuadas de accesibilidad... ...y el resultado es que tienen que ver... ...el espectáculo desde un lugar específico... ...en el que solo pueden estar con un acompañante... ...con lo cual deben olvidarse y de disfrutar del espectáculo... ...con su familia, con sus amigos... ...estas injustas reglas... ...sólo aparecen cuando existe una discapacidad... ...porque quienes no la tienen... Pueden decidir ver el concierto con un grupo de amigos y adecuar el coste de sus entradas al presupuesto del que dispongan. Otro ejemplo es lo que está sucediendo con los cruceros, ahora tan de moda, donde nos hemos encontrado con que en alguna ocasión o no se venden pasajes para personas con discapacidad o, como nos ocurrió, se puede obligar a un matrimonio a tener que viajar acompañados por una tercera persona a modo de carabina porque los dos son ciegos, aunque sean personas totalmente autónomas en su vida diaria. Cuando esto sucede, muchas veces se esgrimen argumentos como la seguridad o el mayor interés de la persona, pero en realidad lo que buscan es la propia seguridad y comodidad de quien presta el servicio, sin importarle que su actitud suponga una clara discriminación, porque además nadie está sancionando este tipo de, de prácticas. Desde luego, hasta que no haya una gestión responsable, que además pueda reportar un claro retorno empresarial, es fácil que de esta forma se siga segregando gravemente a las personas con discapacidad. Déu meu senyor, així és la nostra vida. Inma Alemany, sort que la tenim amb ella i molts professionals com ella. Inma Alemany és responsable d'accessibilitat a la Fundació Desenvolupament Comunitari. Que tal, Inma? Bona tarda, benvinguda. Bona tarda. Amb casos com aquests, mira, què m'has de dir? Sí, aquests casos són els que ens fan aixecar-nos a casa d'ell i treballar de veritat i a vegades amb, amb duresa, no? Perquè l'entorn no està com, com diu la llei, no? I, i ens costa bueno, convèncer, sensibilitzar i a vegades posar la llei per davant i demostrar que les coses es poden fer d'una altra manera. Justament avui estem de bon humor, eh? perquè portem mis, mig mes, més o menys, eh, amb el projecte d'accessibilitat TIC per a persones amb diversitat funcional a, a les biblioteques de Barcelona. S'ha comen començat en una, i ens agradaria saber què és un punt TIC en una biblioteca. Bé, com, com sabeu, un puntí és un, un espai amb connexió amb noves tecnologies eh, que ofereix la biblioteca. La, cada biblioteca de Barcelona té un espai amb ordinadors, amb accés a internet, on tu pots navegar i o pots treballar amb programes eh, habituals. No? I el que hem volgut fer des de la Fundació és, i gràcies al patrocini de la Fundació Vodafone és dotar aquestes biblioteques d'eines que faciliten l'accés a persones amb discapacitat, persones que tindrien greus dificultats per utilitzar aquests punts TIC d'una manera normalitzada si no fos per aquestes eines. Per tant, un punt TIC accessible, com seria? Perquè el punt TIC potser sí que el coneixem, el típic mm -hmm. ordinador, on sí. tu pots navegar, fer recerques de llibres, mm -hmm. anar, navegar per internet també, mm -hmm. veure pel·lícules... Mm -hmm. Bé, bueno, en un temps limitat, això sí. Uh, segurament, sí. Segurament. sí. sí. Ja hi ha llistes, t'has d'apuntar, ah, esperar el teu sí. torn, sí. però algun vídeo... Molt bé, un punt TIC accessible com és? Doncs és el mateix que que, que el resta de punts TIC, o sigui, és un ordinador més dels que hi ha en aquell espai, l'única que eh, eh, aquest ordinador... Té un seguit d'eines de perifèrics que eh, presten servei. No? Per exemple, doncs la pantalla pot ser tàctil. Després doncs, eh, té un, un, una línia braille per a les persones amb discapacitat visual que puguin llegir el que posa la pantalla eh, utilitzant el braille. Uh, té un JAUS, que és un programa també per escoltar el que està a la pantalla, no? i va parlant i et va dient el que va sortint per pantalla. Té un, un protector de teclat per a les persones que tenen dificultats motrius per, per pitxar una tecla d'una manera adequada i sense, sense pitjar la del costat. No? Sí. Mm, hi han joístics, o sigui, ratolins diferents per poder utilitzar persones que també tenen dificultats motrius. També hi ha un programa de jocs per aprendre a utilitzar l'ordinador I, i altres eh, teclats, per exemple, teclats amb lletres molt grans i lletres de colors o teclats molt petits que es poden utilitzar amb una sola mà. Són diferents eines que, que, que hem posat en aquest moment, tot i que les biblioteques ja tenien alguna cosa abans. Eh? Ja tenien lupes i tenien altres estris necessaris per fer accessible la, la, els puntics i les biblioteques en general. En principi heu començat a la Biblioteca de Poblenou, Manuel Arran. Sí, bueno, hem començat, hem inaugurat, el dia 13 es va inaugurar es va fer l'acte inaugural en aquesta biblioteca, però la veritat és que ja estan cinc biblioteques equipades. Eh? Ja, sí. ja estan totes equipades. i són la biblioteca com deies tu, Manuela Ranz, la Biblioteca Gòtic Andreu Nin, la Biblioteca de la Sagrada Família, la Biblioteca Francesc Candel i la Biblioteca de Vilapícina i Torre Llobeta. Mira, no sé quin és el criteri per escollir les biblioteques. Ara te'l te preguntaré, però a l'Andreu Ninc sé que hi ha un club de lectura fàcil per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Best Buddies, o sigui, uh -huh. sensibilitat hi ha en aquesta biblioteca, però com, com s'han escollit les 5? Mira, el primer criteri, el primer de tot, ha sigut que fossin accessibles físicament, o sigui, per ser coherents, no?, i perquè ja, realment la, o sigui les eines es posen, però sobretot que la geni pugui accedir, d'acord? Sí. Eh? Uh, està clar que totes ho són però n'hi ha algunes pues, que presenten alguna petita dificultat i aquestes les hem descartat hem agafat les 5 millors a partir d'aquí, bueno, sabem que biblioteques té un personal molt sensibilitzat molt acostumat a atendre persones amb discapacitat però tot i així nosaltres hem format el personal uh, durant una sessió de treball hem estat amb ells, els hem format i um, també en l'atenció de persones amb discapacitat, però sobretot amb l'ús d'aquestes eines, perquè el, no, el que no podem fer és dotar aquestes biblioteques d'unes eines i després que el personal no les no sapiga posar o fer servir. No? Clar. I hi, hi ha un ordinador accessible, un puntic accessible a cadascuna d'aquestes cinc biblioteques? Sí. Sí. No vol dir que totes les eines estiguin posades a la vegada en aquell ordinador, perquè no, no seria fàcil d'utilitzar. Un taller, eh? <ríe> Fantàstic. Una exposició i tot d'accessibilitat, Igma, com no... S'ha dit això. i ja, El software sí que està, està posat i les eines als perifèrics es, es poden demanar. Eh? Uh -huh. Es demanen a la persona responsable i els col·loca en 5 minuts. Bé, eh, molta inversió econòmica. Compteu amb el patrocini de la Fundació Vodafone, també amb la col·laboració de les mateixes biblioteques sí. eh, de Barcelona i de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Però la inversió econòmica necessària? La, la inversió, en aquest cas, ha fet Fundació Vodafont, tot i que Biblioteques ha fet un esforç molt important i, paral·lelament a aquest projecte, eh, ha assenyalitzat les seves biblioteques d'una manera accessible. O sigui, s'han fet dos passos importants. Un, les eines a l'ordinador, els punts TICs, i un altre, la millora de la senyalització. Mm. Dèies, eh, o et deia jo a tu, inversió econòmica. Sí, euros. <ríe> Molts euros. Um, la inversió que ha fet a, amb el patrocini de Fundació Vodafone, um, ho t'ho dic de memòria ara, però són uns 50.000 euros aproximadament. Mm -hmm. La funció dels punts TIC eh, està clara, no? Fer accessible mm -hmm. un espai de cultura, arrelat al barri, com la biblioteca pública, a qualsevol persona amb i sense discapacitat, molt bé. Però menys enllà d'això, la rentabilitat aquests puntics hi ha persones amb discapacitat que els faran servir, hi ha persones amb discapacitat. O sigui, potencialment hi ha moltes persones que poden fer servir aquests punts TICs. No només el que coneixen com a persones amb discapacitat, sinó altres persones amb altres dificultats funcionals, no? Eh, persones grans, també, que tenen dificultats per accedir l'ordinador, també el poden fer servir. El que està clar és que aquest projecte requereix una bona difusió, eh? I aquesta difusió també forma part d'aquest projecte, eh? Vull dir que ja tenim clar tant l'Institut de municipal de persones amb discapacitat com biblioteques, com nosaltres, com Fundació Vodafont, tenim molt clar que aquest projecte funcionarà si hi ha una bona difusió i continuem fent-la i continuem explicant el projecte a la ciutat de Barcelona. Clar, perquè si els punts TIC hi són, però no, no es coneix la seva existència, clar. perquè no és habitual mm -hmm, no vas a una biblioteca i tens accessibilitat mm -hmm. als TICs clar. Bé, doncs les cinc biblioteques on, tenim, on ja podríem anar en Xavier i jo per exemple, ara te'l presento que és polèmic, mm -hmm. La les 5 les 5 biblioteques, repeteixo sí. doncs mira, la biblioteca Andreu Nin del Gòtic, la biblioteca Sagrada Família la biblioteca Francesc Andel la biblioteca Vilapiscina i Torre Llueta i la biblioteca Poble Nou Manuel Arran totes a la capital catalana i fora, fora i, tenim, amb vida, sí. i amb vida fora de Barcelona uh, val a dir que l'any passat vam inaugurar el mateix puntic a la ciutat de Reus a la biblioteca de Reus va ser hem equipat a la Biblioteca de Reus amb el mateix equipament que hem fet aquestes 5 biblioteques aquest any la Fundació Vodafont ha volgut focalitzar Barcelona perquè també Barcelona és, és la capital del Mobile Congress sí, eh? sí, sí I, fent un esforç, doncs, de, de, de modernitzar i de fer accessible eh, aquests punts TIC de, de biblioteques. Doncs, no sé si Xavier Eduard Castilla, que és el nostre següent convidat, i la Montse López, que m'està mirant amb cara assassina, aneu a la biblioteca. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Sou usuaris de biblioteca, sí o Actualment, no? Actualment no, sincerament. Jo precisament vaig a la de Sagrada Família. Per ara ja aniré amb totes aquestes facilitats, perquè costa, eh? Vull dir, quan tens di dificultats costa, però si hi ha aquestes accessibilitats, això és fantàstic. Tu tens dificultat, Montse, pel Parkinson en fer servir Home, el gatolí? Eh, amb els status sincerament, sí. Moltes mm. dificultats. Home, però en un status-off no m'envasa a la biblioteca. O sigui... Val, però m'hi puc trobar ja per, per, yeah. per, per, perquè això, vull dir, ve sense demanar permís, vull dir... Ja, yeah. també és cert, també clar, és cert. És de fer vida normal a, a qualsevol moment de la teva, moment, teva vida, i si t'agafa... tant. Ja... <laughs> yeah. Xavi, tu Hola. passaràs el test a la de Sagrada Família, no? I tant. Aniré... Prepara-t'hi, Emma, perquè trobarà tots els defectes del món. No, no, no. Jo no i, I com tu sabràs, les persones amb diversitat funcional no mirem, no mirem defectes, mirem capacitats. I tant. Llavors mira, mirarem tots els aspectes positius perquè es desenvolupi les persones amb diversitat funcional i si hi ha alguna mancança, doncs la posarem en comunicació. Clar que sí. Mm -hmm. Coneixes moltes persones de la, de la teva companyia de dansa? Van a biblioteques o no? Això no sé, tu, perquè quan ballem no estem llegint res. Ja, ja, ja, ja. Ya te ha salido por la tangente, ya lo <laughs> he dicho, claramente. Eh? Home, intel·lectuals som tots, eh? Som persones cultes i, bueno, la, la, la, la, la, tenim de fomentar la cultura i la dansa és cultura. Igma, mm -hmm. y, ¿y la biblioteca és es un espai mm, integrado? Per si mateixa, moltes edats, moltes races, moltes cultures, moltes capacitats s'hi troben en aquest espai sí sí sí sobretot això moltes edats, moltes molts orígens diferents és un és un bon espai, és un bon espai públic, és un espai per tothom i les biblioteques de de Barcelona jo penso que han fet fan una bona tasca de inclusiva no en aquest sentit tenim com deies tu abans. Uh, les persones que, que utilitzen la lectura fàcil les sí. biblioteques també han fet un pas endavant amb això mm, jo veig que són un, uns espais públics de debò no? Per tothom. Per tothom, exacte. Uh -huh. Molt bé, doncs, eh, Ima Alemany, Fundació Desenvolupament Comunitari, un plaer tenir-te al programa. Per què no et quedes a l'entrevista dansa integrada? Sí, perquè, perquè vosaltres, daré. a més a més, feu accessibles a espectacles. Sí, sobretot cultura en general, eh? no? I espectacles, teatre, museus... Sí? Sí, sí. Vinga, doncs eh, continuem a Catalunya sense barreres amb Ima Alemany, Xavier Edua Castilla, Montse López, eh, abans, però, fem una petita pausa literària amb la Mercè eh, Guiu i Carme Ràix, us acompanyem fins a les 9 del vespre... a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Fail, El calidoscopi de Mercè Guiu. La setmana passada parlàvem dels avantatges... i els inconvenients de l'ús d'internet... per assessorar-se sobre temes de salut... Ja hi ha alguns centres hospitalaris que fan servir l'enviament de missatges de text al mòbil per recordar als pacients la data de la cita, la necessitat d'anar en dejú a una anàlisi o transmeten consells de salut. La telemedicina és cada vegada més present a la nostra vida i tot sembla indicar que es tracta d'una tendència imparable. Avui podem trobar aplicacions útils per smartphone, per exemple, amb programes que ens ajudin a controlar la salut, pulsacions quan fem exercici, la dieta que seguim. Cal vigilar, però, que siguin gratuïtes o de baix cost i no hi hagi cap interès comercial darrere. O el que és el mateix, no us regalin una aplicació d'aquest tipus a canvi de comprar alguna cosa. Cal, a més, que tinguin una marca fiable darrere, la Conselleria de Salut, el Ministeri de Salut, un hospital, etc. Per tancar aquest segon calidoscopi dedicat a les noves tecnologies i la salut, un suggeriment i una demanda. Existeixen aplicacions per a diabètics, que podreu obtenir a través de l'Associació de Malalts de Diabetes, i una recomanació, W, -W, -W És una eina útil per als celíacs, les persones que no poden prendre gluten. On porta el programa al telèfon i en el supermercat, passant el codi de barres dels productes, pel mòbil sap la composició i si tenen gluten o no. La demanda: cal que tots els avenços siguin àmpliament accessibles, tant a nivell de gratuïtat com també d'adaptació a les necessitats de les persones amb discapacitat. So -Town, the place I. Long to be. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Retinc la saba d'un projecte i desafia un temps mesquí, posant-lo en marxa i fent-lo fèrtil, perquè és el foc per rescatar-me quan la tempesta de l'extern vol congelar batecs de vida. Tot i que palpes les jornades un poc pensívoles, en el sender vas plantant flors, com fan alets pels vianants, que els núvols mulli alguna pàgina amb fines ombres del moment. No ens oblidem que som guerrers de l'optimisme i ara hem d'empenye molt més que mai la nostra fe per fer una pinya per al conviure que t'envelleix i forteix, si sents l'escalf que sempre t'ajuda. I king, and dawn, and Catalunya sense barreres, tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principal, amb la direcció d'Ana Hernández. Doncs ja hi som eh, al mig d'un espectacle, el que ens porta la companyia de dansa, integrada a Lianna Troca, avui amb un dels seus membres, Xavier Doa Castilla, que eh, anirà Igma a fer un test a la Biblioteca de la Sagrada Família. Sí. <laughs> Tot i que la Igma també farà un test de les seves actuacions, sí, perquè no coneixies aquesta companyia. No, no la coneixia. Sí. Uh -huh. Eh, també volies dir no sé què de les biblioteques i el Ferran Sunyer, t'he de, de deixar dir-ho, digues, digues, digues. No, estava mm, reflexionant, no? Si en Ferran Sunyer hagués tingut aquestes eines d'accés a les noves tecnologies, segurament no hagués necessitat el, tant el suport de les seves germanes i de la seva família per poder tirar endavant els seus llibres i les seves tesis, no? Uh -huh. Hauria sigut totalment autònom, no? Eh? Uh -huh. Sí, Avui us sí. seria. Sí, sí, sí. Sí. Ara que en el temps, amb Lluís Braia, imagina't, eh? no? Sí, <laughs> també. Mira, la propera setmana parlarem de No, no, sí si vam parlar el passat divendres. El temps, Xavi, és que m'has posat nerviosa. Mm. No sé ni en qui dia estic. Avui és 1 de març. No? Molt sí. bé, li han la troca. Hi ha ja el nom més potent. Home, és que nosaltres la, la diem... A... que et trobis en un, en un bar on vagin quatre o cinc persones en cadira de rodes i està liada. Sí. Llavors, per què no... Per començar, podeu entrar-hi? Per l'espai. Sí. Ai, no. Podem entrar-hi? Això és una gran pregunta. Ja, per començar, no? Si sou cinc, després el cambrer s'espanta. Sí, sí, sí. A Madrid va haver un cas, molt poc, que van expulsar d'un restaurant unes persones en cadira de rodes, perquè molestaven però cada dia menys. El refinante de, tot, no sé, de, de, de Madrid. No n'hi anirem mai. No. Lian Latroc és una companyia de dansa integrada formada per persones amb diversitat funcional. Que no voleu dir que teniu discapacitat. Per quines raons? Si la tenim? Aviam, tothom, si ens posem a catalogar capacitats o discapacitats, tothom té discapacitats i tothom té capacitats. Llavors, per què marcar una barrera entre capacitats i discapacitats? La diversitat funcional és el senyor que avui se Eh, perfecte i, i demà pues, comença a, a tindre problemes visuals o el que li ve un Parkinson o una esclerosis múltiple, una fibromiàlgia o, o es trenca una cama o es fa vell, tothom arribem a tindre una discapacitat, si, si volem catalogar-la com discapacitat, per això tots, tots som diversos Diversitat funcional com ara els vostres ballarins i ballarines, paràlisi cere cerebral, amputacions, lesions medulars... Eh, I, ha... i, i, I bípedos. I, i, i, I què m'has dit abans? Bípeda. <laughs> Ostres, mai m'havien dit així. Bueno, és una... <laughs> bípeda amb diversitat funcional visual, seria sí, sí, jo. Eh? I tant, i tant. Podria ballar aquesta companyia? Tu? Home, i tant. Sí? A, a, a, a, a, tenim companys que tenen problemes visuals. Bé, bueno, però... Uh, diferències, beus, beus. diferències visuals. Veus, veus. Com va néixer la companyia? En Jordi Cortés té molt a veure, un coreògraf. Sí, sí, sí. L'estima que no estigui aquí amb, amb nosaltres, però m'agradaria que pogués també opinar. És casa teva, ja ho saps quan vols. Mira, aviam. El portes, digues. Tot va començar, doncs, em sembla que farà dos o tres anys, a l'Institut del Teatre, es va, es va vindre la companyia Can Duco de, de, Estats, de, de, de Regne Unit. Aquesta companyia és una companyia professional de dansa integrada que porta tropes anys fent dansa dansa contemporània amb diversitats Hi han amputats i ha, bueno, ha gent amb cadiga rodes, gent que camina i funciona perfectament. Els van convidar ben van a fer un, un taller amb ells i en allà ens fem trobar a la Marisa Brogueroles de Rodapiés de Múrcia, el Jordi Cortés, la Patricia Carmona que és la presidenta d'espïm, eh, molt molta gent, doncs, pues, bueno, del, del nostre àmbit, amics i allò que corre la veu i anem a fer-ho. I ens va agradar tant la idea de que el moviment no estigués negat a persones amb capacitat motriu reduïda i vam dir, doncs pues, ens vam posar en marxa, vam, conèixer, vam estirar coll el coll al Jordi, el vem enganxar, Jordi, volem, volem ballar, tu ens donaries classes, home, sí, però que, com ho fem? I la Patrícia que viu a Granollers es va enrotllar i va trobar al Roc Omberg, on, on ens deixen un espai meravellós per desenvolupar les nostres creacions durant tot l'any i aquí estem cada setmana donant-li el callo a la roda i a, a el que caigui per poder ballar Vosaltres voleu, no ballieu Bom, sí, clar. Vosaltres voleu, jo he vist algun vídeo vostre i dius, aquesta gent, què fa amb el cos? Però com és possible mm -hmm. que un cos tan... Eh... Espatllat? De vegades atrofiat, sí, eh? bueno, ja... es mogui com si fossi aire. Sí. Com sí. és possible? Perquè nosaltres ballem amb l'esprit, ballem amb... deixar-nos crear, o sigui, ens deixem anar per, per la música, per les sensacions i per... O sigui, la nostra dansa es basa molt amb el contact. El contact és, el, és escoltar els altres, saber controlar el seu impuls, el seu moviment, i es crea una sinergia màgica. Hem estat amb, amb grans mestres, que cada vegada que ve un gran mestre de dansa integrada a Barcelona, el anem a veure. Ah, mm, són persones que tenen unes unes facultats des de fa molts anys d'altres països, pues que ensenyen aquest tipus de de cosa i i és molt màgic perquè t'ensenyen pues, que tu som energia i perquè no podem moure aquesta energia, contemplar-la i amanarla i, i donar i pues el moviment sobre les rodes és igual que el moviment sobre com vulguis, amb amb, amb peus o Sí, és moviment. És moviment la importància de prendre consciència sobre el propi cos sí. i acceptar-ho, tal com és. Clar. Uh -huh. Això és possible? Home, jo crec que el que tots, tots tenim... Fins que no tens un tipus de alteració que et fa veure que de cop i volta ha canviat el teu cos, sembla mentida però no ets conscient del teu cos. A vegades anem, anem pel carrer com si fóssim zombis o ens relacionem amb la gent... I, I no tenim percepció ni siquiera de, de, com, de com està el nostre est estomac, el, el nostre peu, la nostra mà i si sí, la consciència corporal és importantíssima i aquest tipus de, de disciplina artística adóna pues, la capacitat d'estar pendent i bueno, jo ho compararia molt amb, amb tradicions orientals com la meditació la consciència plena amb aquí a mala qui hora. No? aquestes coses estan Edgartol, no? aquestes coses d'avui aquí i ara no. Però doncs la dansa et dona una percepció espai temporal i de, i de... bueno, és que estic enamorat de la dansa i jo de tu, del teu discurs oh. el teu discurs que si no ara ja creant polèmica amb la nòvia que ens està escoltant, Déu meu senyor, estàs convidada a venir quan vulguis, dansa sí. integrada la dansa que integra moviment moviment físic que és esport en definitiva i moviment psíquic, la emoció el sentiment, tot plegat allà sí, sí. la combinació quin resultat dona? plenitud com la vius tu així? Plenament, sí. Uh -huh. Uh -huh. Com assageu? Doncs, pues clar, el, assajar solament ho fem quan tenim una, una previsió d'una obra concreta per exposar-la en, en un escenari. Llavors, fem tot el, recordem tot el, el funcionament d'aquell espectacle. Però, mentrestant, durant la resta de l'any, estem creant, no estem assajant estem experimentant amb la proximitat de la, dels cossos i i bueno, fem, fem servir diferents tècniques de diferents tradicions eh, artístiques de, de la dansa coses com per intentar ballar sense posar-li criteri amb el que estàs fent, sinó deixant-te anar no allò, ahir ho estic fent bé, eh? m'estarem mirant no, sinó moure't amb, amb tot aquest moviment que et, et flueix de dintre no? de l'esperit, la improvisació és molt important uh -huh, uh -huh. I on actueu? Us contracten? a contractar és una paraula que Content, eh? co comporta diners ah. per darrere i, i a nosaltres poques vegades ens, ens contracten. Llavors, nosaltres estem oberts a, a, a actuar, a representar els nostres espectacles davant de qualsevol públic a on ens conviden. A, a, a, hem estat... a als 25 anys del centre Sínia, per exemple, vam, estar, vam actuar amb un màquing comparable, que era la plaça de Sant Josep Oriol, amb un públic de, de carrer, fantàstic, hem estat actuant i fins i tot un diumenge per fer una paella a Collsospina, ajudant a gent de Pallassos Sense Fronteres per recaudar fons per Nicaragua, doncs passant la gorra, si cal, per, per, un, per un bon motiu. No? I nosaltres, mentre ens, ens, ens donguin el desplaçament i i, una, i un berenar ja en tenim prou. Escolta'm, i la resposta del públic sempre és fantàstica. És fantàstica, és fantàstica. Eh? Sí, això sí, sí, la gent s'ho sí. passa bé, disfruta, gaudeix, mm. poseu la pell de gallina, se sap que sí, és sí. així, però sí, no sí. us contracten. No, bueno, ara fa mm. poc vam actuar a la seca, a l'espai Brossa, i vam tindre tanta, tanta convocatòria... Vam actuar dos dies, que van ser dos dimarts, amb una setmana alterna pel mig, i a la segona vegada es va corretant la veu que es va quedar gent al carrer sense poder entrar. Era gratuït, evidentment, però no es podia entrar. Però contractar-nos... No sé, no, a mi no em preocupa que em contracti. No és el vostre objectiu. No, no, no. I a més, si algun cop rebem algun donatiu uh, per la nostra tasca, es reverteix a tota la formació, i, i a comprar material... Eh, i, que és però, important, però, també, per vosaltres. Sí, sí, sí clar, clar. Ah. Home, que a la, a la llarga tenim de posar diners de la nostra, nostra butxaca. Uh -huh, uh -huh. IMA, què fem? Amb am gent com... Són, me, són més de 20, eh? Sí, fantàstic. VIP2 I... també hi ha, però la majoria... La majoria té diversitat funcional. sí. Ah, jo em, em volia preguntar em preguntava mentre parlaves, no? perquè quan nosaltres anem a fer teatre accessible eh, els directors de teatre sempre dels teatres ens diuen no, és totalment accessible, està molt bé que hi ha un espai per, per persones amb cadira de rodes Jo sempre pregunto dues coses Una, si a l'espectador amb cadira de rodes pot ser al costat de la seva família o dels seus amics quan va al teatre i dos, què passa si un, un actor, una actriu, eh, van amb cadira de rodes? Poden accedir als camerinos? Poden accedir al, a l'escenari amb facilitat? Home, mira, nosaltres que tenim una obra que es diu Catalunya sense barreres l'obra, eh, doncs hi ha una persona que va en cadira de rodes, no, no volem explicar-te, Imma. Ja. De vegades l'hem pujat directament a l'escenari, com si fos un ascensor. No sí, sí. El com un sac de patates, tranquil·lament. Mm. Sí. És que estem pensant sempre en que, i està bé, no? que l'espectador pot tenir dificultats de mobilitat, però també pot ser el protagonista d'aquell espectacle. Mm. I aquí no hi pensem. No, no, no, no, no es pensa això, amb el protagonista d'un espectacle, com pot anar a recollir un premi, com, o com pot ser una, un, un presentador de l'espectacle. Sí. Sí, jo li volia preguntar a Xavier... Eh jo podria estar amb vosaltres dintre doncs, del grup. Em voldríeu? Que sí, que tens Parkinson, que pots... I, bueno. no, i, i encara que no, no, ah, vale. no tinguis res. És veritat, és veritat. Pues nosaltres, no, no sé. nosaltres anem escampant les nostres discapacitats a tot arreu. Diversitat <ríe> funcional. Vale, sí, ja estem. Jo soc de, de les Home, del Xavier. Jo, jo soc... Jo soc um... <ríe> Hi ha estat el 15M a la plaça de Catalunya, poc temps, ho tinc de reconèixer, no he estat suportant el, el grup de diversitat funcional del, del 15M tot el que necessita, però en allà, ostres, tu, es, es, not, es necessita la nostra presència. Igual que hi havia persones que deien que volia que hi, hi hagués llenguatge de, segne, de, de signes o, de, o, no, o llenguatge no sexista, nosaltres vam reivindicar és pues, que es fessin passadissos per poder passar per a l'estrada per poder eh, exposar els nostres problemes uh -huh. I, i aquest concepte de diversitat funcional és bastant nou però jo crec que és molt correcte uh -huh. Uh -huh. doncs eh, tan correcte, com, correcte tu, eh? com tu eh, Xavier Dua Castilla, integrant eh, de la companyia de dansa eh, Lian la Troca de dansa integrada amb la boca petita, únic <ríe> <ríe> on hi havia pedos també <ríe> i on, allà van liant-la eh, per on passen i despertant sensibilitats del públic. Mm -hmm. Doncs això és casa vostra, a veure si algun dia fem una tertúlia entre quatre o cinc ballarins. A veure com us espavileu els assajos, perquè, déu nhi uh -huh. Les coses que no expliqueu, vaja. Clar, clar. Bàsicament. Molt bé, doncs ha estat un plaer tenir-te al programa, a eh? El ple, plaer va ser el meu. Vinga, també a tu i en Alemany. Eh, Montse López, és que ve la gent gran. <laughs> He de marxar amb ells abans, però faré una petita pausa per presentar-vos les ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. arriben des de FSC Inserta amb la veu de la Dolors Garcia. Bona tarda. Molt bona tarda, Anna. Aquesta setmana a FSC Inserta estem fent recerca per l'àrea metropolitana de Barcelona candidatures de dependents del sector perfumeria per fer tasques d'atenció al client, venda de productes cosmetis, cobrament en caixa, reposició de productes, així com neteja de la botiga. S'ofereix jornada de torn pizza de dijous a diumenge entre 20 a 25 hores setmanals. La següent oferta ens arriba des de Sant Cugat del Vallès on busquem un perfil de tècnic de suport a usuaris i usuaris informàtics es requereix mínim formació de cicle formatiu de grau mitjà o superior. És imprescindible idioma català i castellà, així com els coneixements d'informàtica a nivell de sistemes operatius Windows, XP, Vista, així com dos anys d'experiència també. S'ofereix jornada completa de dilluns a divendres. I ja per últim continuem fent recerca a nivell de l'àrea metropolitana de Barcelona, també de dependents per la secció de forc, de, de pa, ubicats a diferents supermercats. Es Requereix formació mínima d'ESO, així com experiència en el sector supermercats. Es Realitzarà una formació prèvia d'una setmana a càrrec de l'empresa. S'ofereixen jornades de 30, 35 i 40 hores setmanals de dilluns a dissabte.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 Moltes gràcies Dolors, eh, més informació www.portalento.es Moltíssimes ofertes per persones amb discapacitat en situació d'atur www.portalento.es o telèfon d'Insert a Catalunya 93, 49 49 93 49 49 49. Petita pausa musical i entra la gent gran diuen que estan saníssims tot i que la primavera està a la cantonada.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 Doncs, com us deia, arribem ja al temps de tertúlia, que, com cada primer divendres de mes, eh, destinem a la nostra gent gran. Avui, Pedro Curado, Manel Paterissa, Maria Godoy, Concepció Moix, Auri Garcia i Esteve Pujades. Què tal, companys? Molt, molt bona tarda. Molt bé, bé, molt bé. Com Molt bé, Com l'hivern, té L'hivern que se'n va, eh, Esteve? Sí, sí, poc Res, res, unes setmanetes i està fora. I ve la primavera que el altera. Doncs precisament d'això volíem parlar avui a Catalunya sense barreres a la tertúlia de la gent gran, de les diferents manifestacions de l'edat en les quatre estacions de l'any. És diferent ser gran en primavera, estiu, tardor i hivern? Què en diríeu d'això? L'edat i l'estació la de l'any. Mira, la edat i l'estació la de l'any. Jo eh, en verano eh, estic un poquet més pesadita. En invierno estoy perfectamente. Bueno, yo creo que estoy perfectamente siempre. Pero, sí. Bueno, <risa> yo, sí, sí. yo pienso que las situaciones no es que influyan en las características de nuestro comportamiento. Yo pienso que el comportamiento, a veces, sí que en eh, pleno verano, si hay un día triste de lluvia, Nos afecta en el humor. Y yo pienso que el invierno sí que es lo único que afecta a nuestra edad. Lógico que sí. ya tenemos nuestros ajac y Esto es verdad cosas. lo que dices, pero mm, creo que esto depende de cada persona. Por ejemplo, com María ha dicho... En catalán. Pues, sí, perdón. Uh, la Maria ha dit que a ella pues, uh, li agrada ara més si l'hivern que l'estiu. Jo també estic d'acord. Quan era més jove m'agrada molt l'estiu per anar a la platja, perquè a tres la roba estaves com més lliure. Però Ara cada vegada m'agrada menys perquè em trobo més pesada i vols m'agrada més l'hivern perquè tens més ànimo. Tu bellugues i, i es sents bé. No doncs sé. a mi l'estiu. Aquella lluminositat, aquells dies tan llargs. No sé, és tot un... I em sap greu que vingui l'hivern, no? Però no, tot, tot passa, esclar. Mm -hmm. No, si a l'hivern no, no, en no ens quedarem. Saps Que vivim no. un clima tan fabulós, vull dir que no tenim hiverns, vull dir-ho. Nosaltres hiverns. no. Vull dir, que vivim, doncs, en una època fantàstica. I, i jo, més igual, que aquí a Berne, més sempre a mi me gusta el invierno porque noto muy, muy, muy romántico cuando hay un día de lluvia eh, me estoy acordando de mi marido de mis niños cuando eran pequeñitos y cuando es verano, como paro menos todavía en casa, el pensamiento está muy ocupado pero en verano Et... sé muchísimo captar la, la, a ver, cómo diría la, esto, pensar en aquellas cosas tan bonitas una me cosa un que ya ja os diría que suposo que, bueno, com que aquí también dominem una mica les dones, bueno, no, estem parts no? estem iguals, perquè si recordés, Recordeu que ara els canvis d'estacions no, no, estan tan, tan junts que passes d'una a l'altra que quasi no tens temps, perquè de vegades el mateix hivern fa, fa temporada que és bona, dolenta, no saps. No sé si recordeu quan es podien posar els trajes jaquetes, que tothom tenia la temporada, el traje jaqueta, ara això s'ha perdut. Més aviat es porten més fluixets i a sota d'un abric, perquè no, no es porten. Abans portaba l'abric a l'hivern, bueno, l'abric, ah, sí, todo eso no me agrada gaire. Yo creo que lo que tenemos que opinar un poquito en el cambio de estaciones es un poco lo que repercute en nuestro ánimo. Yo pienso que el invierno Sí queda esa candencia de decir, bueno, el que tiene una visión, ponerse detrás de una ventana, ver llover, ver, eh, ponerse en una mesa camilla, quien no recuerda, en un invierno, ponerse en una mesa camilla a leer, a escuchar la radio. Esas connotaciones hacen que nuestro ánimo, que nuestro... Cambie, cambie. Yo pienso que el ánimo, lo que decía antes eh, la tía María en verano, por ejemplo, es más efusivo. En primavera Pues bueno, lo que acaba de decir también un compañero, la sangre altera y Pero es cierto. Quería decir una cosa porque en verano tú te recordarás, sino a mí por lo menos me, mi marido me tocaba debajo de la faldilla de la mesa, me tocaba la rodilla y aquello se acuerda uno mucho María, yo no necesito, el, tema, se María, se yo no el, necesito el verano para hacer eso. Acuérdate que nos tocaba el pared todo. No, el, no, el invierno, no, en invierno. En invierno, en invierno, que me equivoco en el invierno. Eh, Al sí, tema de la tertulia es manifestaciones de la edad en las cuatro estaciones del año y només aquest. Bé, bueno, no, llavors senyor, tu, sí, senyor, ah, sí, pues, sí, Anna, tu parlaries de què? com ens trobem Emocion emocionalment i després també I el de nostre salut, cos. I de salut, el cos, el cos pues, com respon bueno, a segons que hi ha Jo diré, emocionalment, l'hivern eh, és, és bona per unes coses, un altre perquè et reculls a casa, estàs més amb els teus, t'agrada agafar un llibre, escoltar música, aquest recolliment és més bo. En canvi, a l'estiu, no, t'agrada més sortir el dia és més llarg, i t'agrada més disfrutar d'altres coses, menjar fora, anar al camp... Sí, sí, és així, és així. És Yo així, creo eh? que el invierno para nosotros, para allá cuando tenemos de 18 para arriba, pienso que nos repercute en nuestra salud. El invierno es más duro. Cualquier, eh, bueno, quien padece de bronquios o de otras cosas, es más propenso a coger unas gripes, otras enfermedades. Yo pienso que en primavera es mucho más fácil salir a pasear en mangas de camisa o en verano, Y nuestro cuerpo lo aguanta bastante mejor. El invierno es bueno, más alocadillo, es más alocadillo. Bueno, yo tengo que decir que a mí me afectan muchísimo los cambios de, de, de estaciones, sobre todo que es lo que Ana hoy ha dicho que, que, que quiere hacer hincapié en que resaltemos esto yo a medida que me voy haciendo mayor me va fastidiando más los cambios de, de tiempo me ha cogido como una especie de alergia que no sé de dónde viene pero me hace unos cambios tremendos cuando viene la calor empiezas a estornudar y me pongo pesadíssima, me afecta ay, ay. todo para peor. Sí. Lo, el frío, el calor, eh, todo, todo, absolutamente sí, sí, todo. Sí, sí. Va, la, la, la granja ja del nostre clima és la primavera i la tardor. Tenim sí, una és és la molt tardor. forta, no és... eh? Allí, allí, la, la, la, les flores floreixen... Sí, sí, sí, sí. Com... Ara, estan florint, de... ara estan florint, ara estan florint i no és el si tot això de les, les estacions hi ha el canvi climàtic, què passarà hores? Serà tot una estació... No, man, no, ma, no, no. Que este iver está haciendo muy de fred, no, man Bueno, no una mica no Ahora que pasa es que hay como dos estaciones sí, sí, sí, sí. del verano al invierno Nosotros sí. estamos al ladito de la playa y esto no nos, lo, no nos permite los grandes cambios Pero en la herida sabéis cómo estamos de, A ver, de, de nieve, de nieve ¿A qué per... estación de la luz nos hace mal el cos? A mí el verano el verano. Antes no, però ahora el, no, no. el, sí. el verano. A mí sí. no, no. el iver. A mí el hivern. A mí no, no, no. fama locos. A mí el hivern no... El hiver, el no el el és perquè mal el els ossos el perquè hi ha humitat o perquè és un dia raro. Per exemple, la nostra companya, la Carme Reichs, que sabeu que és companya vostra de Tertúlia, doncs ella el diu el que l'hivern l'ha invalidat. jo yo decimos, estamos hablando ahora mismo de esto de las estaciones en hivern, no, no, no, no, no, no, Eh, y los médicos precisamente nos preparan con las vacunas y nos preparan con otros reforzamiento por, debido a que es más propenso caer eh, con cualquier eh, enfermedad o gripe o cualquier otra cosa. Yo creo que eso también va en la persona, no habrá la persona más delicada para el invierno. Yo gracias a Dios de este momento no no vamos, no me he changao. Eh, pero... Hablamos de bueno, la mayoría. Quizás si te encuentras <risa> bien todas estas estaciones son buenas. Com no, però, però és... Manel, les uh, persones grans són col·lectiu de risc i us vacunen a l'hivern sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. jo em vacuno sí. I I aquí, ja fa uns quants anys i a l'estiu és, és, és malíssim les, les grans calors, les grans humitats les grans... Sí, sí, sí. Sí. els cops, cops de gran, calor és... per exemple, les uh, persones grans cops de calor també és un tremend i sobretot la calor que és humida a mi em fan més mal els ossos a l'estiu per la calor, que ja aixafa de per sí si, i després aquella humitat que fa, les dues veure, coses, que l'hivern. A veure, el que no li però fa res mal. No, ja et dic, mi no fa res, però, evidentment, el que també deia abans és que la gran joia és la primavera i la tardor. Tenim una primavera a Catalunya, la Catalunya de Mediterrània, ja, ja, ja. No? Dir, la de la no? la No la de l'interior. Barcelona. Tenim una primavera i una tardor que és que valen el seu pes a mort. Vaig amb les divina, dietes. Divina. Vaig amb les dietes. Les ah, dietes bona de, bona les, bona de bona. les persones grans segons les estacions. A veure, per exemple, l'estiu i els gelats amb la sucre, clar. El sucre que porten. Problemes? Jo no tinc no. sucre. No, jo no, no, tampoc. No un... tanto... sí. Benvinguts als gelats. Sí, sí que sí. hi una regla. No parlaré de torrons, sí, ja. Abusar, eh? bueno, no, encara no. Vull dir, jo menjo de tot perquè no m'han trobat res, però el dia que em trobin alguna cosa, doncs pues mira afluixaré Vale. Però Anna, als, als... els gelats es mengen sí. ara tot l'any. o sigui, ara l'hivern també menjo, es el... es Home, sí. Mar, no. és veritable. Sí, l'estiu és sí, temporada alta. Sí, es vale. menxen més. Colesterol i eh, guisos ah, per sí, sí, a mm. no guiso subir el ànim. Jo no necessito ah, <ríe> <ríe> guiso per a subir el ànim. Que es solo. Oye, gracias a Dios. Eh, es que que, a lo mejor mañana doy un cataplazo pero ahora mismo estoy bien. Gracias María, a Dios. Que Maria és Bueno, dame una foto, eh. Sí, María lo, el, el parcerí ah, se ha topado <ríe> <ríe> <ríe> el colesterol, ya ha topado. Ya ha ya. A ver, eso ya sí hemos <ríe> topado. El colesterol. Eh, ¿Qué de que se ha quedado de para sándwiches? Eh, eh, y manel, no hay cosas no de colesterol, eh, ni útil ni seridos. Con los buenos que son los colesteroles. Manel, ¿Verdad que lo mejor que hay para un buen colesterol es un vasito de vino y una buena tortillita? I que sí, home, yeah. la tortillita va bé. No una no cervesa. O sigui, el cocido madrilenyo nada. No, no, no. Cocido catalán, no. Aquí cocido catalán, aquí escudella. <laughs> déu nhi també <laughs> eh? el que també, hi posem sí. a codelles, Sí, eh? sí, sí. La, és la fort, receta, també, però, i una, i una bona tortillita. Sí, sí, a veure, que... més solitud, <laughs> més solitud per les persones grans en unes estacions que en unes altres, si els fills van de vacances o ja... Mira, en mi caso, yo, por ejemplo, un mes lo pasamos todos muy muy unidos, mis hijos y yo, y eso es gloria. Luego, durante el año, yo ya estoy más solita, pero tampoco estoy sola. Yo estoy sola y no estoy sola. Además, como no paro en casa, que vengo y voy, pues estoy bien siempre. Es que bueno, yo tengo más solitud al hiberno. Estoy más nostálgico, más romántico. Yo tengo la suerte de que no noto esos cambios, porque es que mi casa... Parece un parador de turisme. Hotel Curado. Ara, jo te'n necessito. No, sí, sí, em, sembla sí. que, em sembla que tens els, els personatges equivocats. Sí. sí. Perquè tu no es de gent gran i nosaltres no, no, no, no tenim no cap gran. problema de gent gran. No, no, no. Però mira, mira, mira el Pedro. Mira el Pedro, tu, 5 cada dos per 3, eh? Ah, esto es a Sí, clar. Està molt ben cuidado, eh? Les 4 estacions, Pedro. Vale. <laughs> per tant, ja, la solitud la per la Maria i l'Esteve cau més a l'hivern perquè els fills treballen, cadascú està amb les seves obligacions, eh, Pedro, res, cap problema, que han curat-ho. Però, vaja, jo no, no, no, no, no, no. no, no cap, cap època. A veure, sóc una persona, vull dir, ara no vull dir en segons que no d'això, però que jo penso que no, no em sento sola, ni que estigui sola, ni acompanyada, vull dir, no, aquesta sensació de soletat no per ara i que em duri, no li sentint mai, perquè sempre faig alguna cosa i sempre estic esperant quan vindran, quan faran, quan anirem, quan farem... I sí. això et dona molts ànimes. No, és veritat, que les persones que, que estem eh? actives no estem sols nunca. No. Perquè salim i con los compañeros hacemos ah. tirades i hasta a la casa no estaremos de veres para días de lliure. És es que és un tòpic I això no, la soletat, Amigos, de la soledat. I si ja venen tots a donar de feina. Sí, Senyor, hi ha sola, vull dir, persones sí, viudes sí. que no han viudat. dia no existeix aquella soledat no. d'abans del vell que estava sol a casa a mi dia, la gent Tu creus que la soletat de vegades també va una mica amb la persona? Hi ha persones? Hi ha una cosa que he notat a A mi m'agrada també És que s'han mort quatre o cinc amics que tenia a l'hivern 4 companys grans que tenies han mort a l'hivern Sí, sí El que esteu bé, i esteu bé i no pareu de tossir aquí Aquí ha una secció de tos que bueno ja no us preguntaré quan feu vacances, perquè quan fa la resposta. Mai, tot l'any. Quan feu vacances, a veure? Al l'hivern. Ai, estic esgotada, eh? No puc amb vosaltres, és impossible. No, ja, ara t'has de buscar gent gran, perquè no sabia que nada. Ja ho veig, ja. Tertúlia de joves, i si veniu vosaltres, perquè escolta'm... Esteve Pujades, Pedro Curado i Sustoses, Manel Parcerisa, Maria Godoy, Concepció Moix i Auri García. Gràcies per haver estat aquí. Gràcies a tu. Lleguda no la molt primavera, bé. no? <ríe> <ríe> <ríe> Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeus, amb la direcció d'Ana Hernández. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. Radioestel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't.